A legutolsó díján mondom, hogy mondjam, hogy ott volt, hogy ez az ő fenntarthatósága. Engem ez érdekel igazán, ha itt lehet ilyen extrapolációt csinálni azért velünk a jövőkutató akkor, akkor hogy lehet, tehát van-e egy forgatók önvára, hogy hogyan omlik össze? Tehát mit tudom 20 nem lesz nyugdíj, köszönjük szépen, pont. És akkor mindenki, hát az a nyugdíjas, aki behoz a 10 másik nyugdíjas fejét, az mentesül a fejdevételeről. Vagy hogyan? Tehát feketéket importálunk valamit szegény részről, de... Nem, hát a rendszer nem, a rendszer nem fog összeomlani, az teljesen biztos.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 Elenkezőre volt, mondjuk a Húsvéti szigeteken kihalt a népesség. <gül> <gül> az, az, az, az, jóval korábban volt. Hát én, én, én, én ha, ha nem csalnak a szegényes gazdaság történeti ismeretén, akkor ugye az ipari forgalmaink el az első jelentős népességnek jelent. egy volt egy népesedés, hullám körülbelül a nagy égénységig, és a fekete halálig, és eljött hát egy lefelé, aztán jött kb. 1650-ig a következő ilyen nagy ív, jött lefelé, és aztán 1750-től mostanáig megkezdett fölfelé, és most. Igen, a... igen, tehát jelenleg azt mondanám, hogy ugye a 1800-as évek elejétől elindult egy jelentős feléverés, aztán ala a 20. század harmadik negyedétől, 1970-es évektől kezdve, hogy a jólét egyénkkel beszivágott a, nyug a nyugati társadalmakban, Elindultunk lefelé is, hogy hol lesz az azt még nem tudom. Uh -huh. Tehát akkor ez nem egy Igen, de, de igazából ez nem egy axiomatikus kijelentés, csak manapság annyira sláger téma, és annyira kritizálják a felosztó kiló rendszert, meg vannak egy hiányossága, és magam sem ezt favorizálom, hogy azon döbbentem meg, hogy az igazi lényegi problémáról elfejtenek beszélni. Tehát a tőke fedezeti pillérnek rengeteg előnye van, megteremti azt az önmódoskodást, Amelynek úgy gondolom, persze itt a vélemények ütközhetnek, hogy a nyugdíjrendszer esetében van létagosultsága. Az egészségügyi rendszernél úgy gondolom, hogy az öngondoskodásnak nincs létagosultsága, mert bármelyet is megtakarít egy ember, egy költségesebb beavatkozás azonnal lemeríti a számláját. De a nyugdíjrendszernél van létagosultsága, és ez el is kéne elmozdulnunk. Tehát valóban itt, itt vannak poli és kontra érvek, de a, a közép-hosszútávú fenntarthatóság tekintetében, azt hiszem ez a leglényegesebb kérdés, hiszen hiába takarítjuk mi meg a kis vagyonunkat, hiába halmozzuk fel értékpapírba, robba. nem biztos, hogy ezek az értékpapírok és pénzügyi instrumentumok tartani fogják az árfolyamokat egy olyan világban, ahol a fejlett országban mindenhol az aktív kereső réteg százalékosan csökken. Nem igazán láttam arra a megnyilvánulást még a napi sajtószintjén sem, de egyébként tudományos munkákra sőn elő nagyon, hogy erre a lényegi dologra tényleg rá Aztán azon belül, hogyha ezen túl vagyunk, hogy legalább sikerül stabilizálni a szintjét, amely önmagától automatikus is, is beköltkezne, csak nem biztos, hogy jó, hogyha mi ezt a katasztrófa közeli állapotig kitoljuk. Azon belül milyen rendszert tartunk optimálisnak, hát az megint egy külön előadást megérne, erről is megvan a saját véleményem, de ez már nem a kérdéshez csodódik. Tamás. Vélek, jelentmondást felfedezni a szigorú fiskolás politika és egy aktív iparpolitika között. Miért? Kettő egymással. Milyen viszonyban van? van? Hát egy aktív iparpolitika az például is állami források is feltételezi, amit ugye a, le, más, le, van a le, le, le, lehet, hogy nem volt teljesen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 államadóságot, ennek van egy ilyen hüvelykúj szabály, hogy az államháztartás hiánya, az ne legyen nagyobb, mint a real GDP növekedés üteme, és akkor nagyjából GDP rányosan az államadóság nem nő, persze ez nem ilyen egy matematikai összefüggés, de ilyen hüvelykúj szabálynak elfogadható, úgyhogy itt arra gondoltam, hogy a, a, a Deficit finanszírozás az államháztartásnak, a hitelfelitelből finanszírozás az nem egy követendő út, hiszen a jövő generációinak a, a, hogy is mondjam, az élet terét szűkítjük, és azt éljük fel a jelenben. Az egyensúlyozó politika és a nem minimalista, kizárólagosan az EMSZ misszi éli szerepe korlátozódó, és alapvetően a neoliberális eszmerendszerben egyenuralkodó. Állam, állam felfogás között azért szerintem van, van összhang, lehet ezt összhangba hozni, nyilván meg kell teremteni a helyét ezeknek a plusz kiadásoknak. Egy olyan ország, az újráosztási ráta, tehát az államháztartás által elköltött összeg, ezt hívjuk újráosztási ráta, akkor valaki nem tudná gdp közel 50% úgy gondolom, hogy meg lehetne teremteni a helyét, főleg úgy, hogy alapvetően nem az egészségügyjel van a gond például, ahol már európai szinten is relatíve keveset költünk egészségügyre, 500% körüli értéket, hanem az adminisztrációs költségekkel, a 3200 önkormányzattal, amelynek ugye a képviselőszámát azért most jelentősen csökkentették, mindig megmaradt azért a 3200 számosságban, stb. Kor korrupció, Nyugdíjrendszer is jelent, és lukat ütött a rendszerende de az, az azért nem ilyen egyszerű kérdés. Tehát meg lehetne teremteni a helyét, nem akkor összegekről van szó, GDP arányosan egy néhány százalékos uh, uh, kiadási szegmens a hazai uh, belső uh, szektor fejlesztésére az bőven elegendő lenne, főleg, hogyha még az európai uniós forrásokat is hozzászámítjuk. számítjuk. Amikor jelenleg, hogy így megy tovább, mire Hát az a helyzet, hogy jelenleg a világon a top, a top 10-ben vagyunk egy mutató tekintetében, a külső adósság tekintetében. Tehát Magyarország egy véletes, véletekig eladósodott állam, ország, és itt most megint felhívánom a figyelmet, hogy a piacgazdasági körülmények között az állam adóssága, amelyre itt mindig ilyen gd mutató mutatószámokat hallunk, és alapvetően az államháztartási hiányhoz kapcsolódó, az különböző fogalom az ország külső adósságától. Az ország külső adóssága alapvetően a folyófizetési mérleg hiányjal kumulálódik. És itt több tényező is szerepet játszik ebben, nyilván az állami túlfogyasztás is megjelenik a kőkáski mérleg hiányában, de amit Magyarországon nagyon erősen tapasztaltunk már 8-10 éve, hogy a működő őke beáramlás áldásos hatásaival szemben annak az egyik negatív vonzat. Ez nem újdonság, ezt a szakramod már évtizedekkel ezelőtt leírta, csak mi is siklottunk erre fölött nagyvonalúan, hogy nyilván az itt megtermelt profitot csak egy darabig fekteti be, újra és újra az itt letelepült múlti, egy idő után elkezdő kivinni a profitját, hát nyilván azért jött ide. És az a kiáramlás az egy külső adósság önökedésbe csapódik le, visszakérve a kérdés, hol ez hova vezet. Tehát az, hogy most a top 10-ben vagyunk, ilyen afrikai országokkal körülvéve van a nettó külső adósság tekintetében, gdp több mint 130% a külső adósság mértéke, ez pénzügyileg iszontosan sebezhetővé teszi az országot. És ez a külső adósság jelentős részben külföldiek által birtokolt pénzügyi instrumentumokban és reál instrumentumokban van lekötve. Ha ez egyszer megindul a határ felé, akkor itt a árfolyamattól kezdve a bankrendszerig és az egész gazdasági dezeront minden Nem véletlenül 2008-ban kitört az, azaz hát a világra kiterjedt az egyébként 2007-ben már, már megjelenő Prime-válság, akkor el, elsősorban mi kerültünk a célkereszbe, bár ez nyilván a nagy államadosság és a nagy államháztartási hiány is hozzájárult. Tehát már nagyon segeszhetőek vagyunk pénzügyileg, arról nem is beszélve, hogy hogy most már a külső adósság múlálódásával jól láthatóak azok a dolgok, amiket a 90-es évek elején közepén már a rendszerváltást megfogalmaztak, csak akkor még fogalmazunk ki, enyhén szóval a partvonalra lettek küldve. Nem lehet sikeres felzárkózást végrehajtani erős belső gazdasági vagy vállalkozói szektor nélkül. Tehát csak külföldi erőforrásokat csak külföldi működő tőkére, csak külföldi tudásra még egyik ország sem zárkol, egyik ország sem zárkozott fel sikeresen. Sem japán, sem az ázsikisti, sem Németország. A, a, a, a, a balati országok, ezt, ezt, ezt az utat követték, hihetetlen mértékű felzárkózást realizáltak az elmúlt tíz évben, aztán ennek nem mutatkozott azonnal azonnal jele, ugye a, a mostani pénzügyi válságom 2008-ban leginkább náluk jelentett hatalmas a GDP visszaesést, azért, mert ők kizárólagosan erre a, a modellre támaszkodtak a külföldi működő tőke beáramásra. Nyilván, amit kitört a pénzügyi válság, érthető módon a GDP zuhanása balti országok volt a legnagyobb az Európai Unióban. Ingen? Nekem még úgy teljes dojikusnak. Leesett, hogy a, a, a, ugye ez a fajta gazdaságpolitika az már hosszú évtizedek óta nem működik. Ugye ezt ez így jelenthetjük? E, hát, most látszik, hogy nem működik. No. Ez, ez, a, ez a fajta gazdaságpolitika alapvetően, amit mi követtünk az elmúlt 20 évben, és amelyet a Közép-Európai Ország többsége követett a piaszgazdasági átmenet sodrában, az a neoliberális irányzathoz tartozik, nyilván az egész világpénzi válság, a neoliberális piazgazdasági berendezkedés egy, egy eléggé ekflatáns csődjét jelenti. Tehát, ha úgy tetszik, mi haladtunk a főárammal, és mindenki, aki ebben a főárammal bele akart szólni, azt szépen kitoltuk a partvonalra, meg összeeskülés elméletekkel vádoltuk, és tessék itt az eredménye. Most a kérdésem az hogy ha ez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 Tehát van egy tehetetlensége most már a rendszernek, benne vagyunk egy spirálban, egy adósság spirálban is, hogyha úgy tetszik a külső nettó adósságot, amely folyamatos és egyről nekvő devizakiállalmást a rendszerben. Benne vagyunk egy belső spirálban is, ami az államadósságot illeti, hiszen egy 80 hoz közeli gdp GDP aranyos államadósságnál. Hát láthatók a kamat kiadások alakulásai. Fogalmazom, úgyhogy az év során megtermelt tortának az 5%, át azt a külföldi befektetők zsebébe toljuk főleg. De nagyjából annyit, amit az egészségügynek költünk. Szóval kevés most már a mozgást ér, nem akarom a mostani kormányzat gazdaságpolitikáját értékelni, ettől kifejten szeretnék eltekinteni, de látok némi elképzelést az irányba, hogy ezekkel a válságadókkal, és az amúgy nem igazán korrektül kommunikált nyugdíjrendszer átalakítással, azt a következő néhány évre szóló kis mozgást szeretnénk megteremteni, amivel esetleg erről a pontról elmozdulhatunk, de persze ehhez azért a lényegi gazdaságot lépések is szükségesek, amelyekhez még mindannyian várunk. Köszönjük szépen!